sredok nije došla bitka na hendeku gdje je Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam klanjao više namaza klanjao je kindiju akšamjaciju sa jednim abdestom kao što, kao što došle predaje od njega to je bila olakšica i to je olakšica kojoj im je derogiran ovaj prijašnji propis ali po pitanju abdesta tako da kažu islamski učenjaci draga braćo Ova olakšica i derogacija o obaveznosti uzimanja abdesta za svako namansko vrijeme je vezana samo za abdest. Ni zašto više. Jel, razumijete? Što znači da tejemom ostaje na novoj osnovi. Koja je osnova? Da moraš uzeti tejemom kad god koji namansko vrijeme uđe. Što znači ne možeš recimo uzeti tejemom sada ako želiš slanjati jaciju nego moraš čekati da ući jesisko vrijeme, pa tek onda uzeti tajemum i sa tim tajemumom, u tom nemanjskom vremenu možeš klanjati, draga vraća, fard, i možeš klanjati sve na file, i možeš klanjati sve, i badete. Možeš klanjati sve, i badete. I možeš klanjati više, pazite, više, fardova, više, fardova, Kao u slučaju da je čovjek putnik, pa je uzeo tejemom, pa želi da spoji podne i kindiju, recimo i kindijsko vrijeme. Onda može klanjati sa tim tejemom i podne i kindiju, ali, šta? Mora uzeti abdest, odnosno mora uzeti tejemom, kada nastupi, recimo, šta? I kindijsko vrijeme, je razumijete? Ako želi da klanjaju i kindijsko vrijeme na podne i je jel razumijete? Znači, može krenati više fardova kao u ovakvoj situaciji, ali pod uslovom da čeka ono vrijeme kada ono nastupi u kojem želi da spoji dva namazka, dva namaza u jednom vremenu. Tako da kažemo drugi uslov, da bi čovjek mogao uzeti tajemom, jeste vrijeme da mora začekati da uzje namazko vrijeme, pa tek onda onaj uzeti tajemom. Treći uslov dva ga da bi čovjek mogao uzeti temu mjesta nijet. Jesta nijet, gdje mora zanijetiti, da želi uzeti abdez. Jer kako kaže Allah poslani, u hadisku ga svi znate, da se djela cijene prema namjeri. Što znači da u slučaju, da bi čovjek potrao onaj, svoje lice i ruki nakon što je udario o zemlju ili prašinu, Onako bez nijeta slučajno i onda kad si sjeti, a ah, ono je za tajemom. Mi kažemo, ne može. Tvoj tajemom nije ispravan, nego mora biti nijet. Predhoditi tvom dijelu mora prethoditi nijet. Kada je u pitanje, nije, draga braće, vrlo bitno napomenuti da čovjek mora zanijetiti činjenje farba ili činjenje ibadeta prilikom uzimanja abdesta. Jer nije dozvoljeno recimo da čovjek uzmete jemum za nafilu i da desetine jemum klanja fard. recimo, uzeo je te jemum da klanja nafilu duha namaz. I tama što je uzeo te jemum s niyetom prisjeti se da nije klanjao, šta? Sabah da je prespao sabah. U tom slučaju ne može klanjati taj fard sa tim te jemumom, nego mora nego mora Ona uzeti tejemum s nijetom da klanja fard. I onda pod tim nijetom može klanati sve na file. Jer uslov ispravnosti uh, uslov ispravnosti u ovom slučaju tejemuma za fard jeste da mora biti znači, gornje onaj nijet. Da moramo nijeti fard i pod njim možemo onda činiti ostali na file i ostali fardove ako je potrebno znači u tom jednom namaskom vremenu i četvrti draga ga vraćam uslovi spravnosti te yemma jeste ona riječ koju sam spomenuo u Kur'anu zna znači to ta je yemma mu saidan šta je to said tayyib ošta će to čovjek potratiti svoje ruke četvrti uslov Kod učenjaka Hambelijskog i Šafijskog meseba, draga braćo, oni kažu, uslov je da čovjek mora potrati zemlju. Uslov je šta? Da čovjek mora potrati zemlju. Što znači da nije dozvoljeno kod njih da čovjek potare svojim rukama o kamen. Ili bilo šta drugo. Kod njih je uslov samo da čovjek mora potrati zemlju. Isto da razumijeli? Kod učenjaka Hambelijskog i Šafijskog meseba. Međutim, draga braćo, vanština ovog kur'anskog ajata u puću da to mišljenje nije ispravno. Zato što ova riječ Sa'id znači ono što se nalazi sve što god se nalazi na zemlji, iznad zemlje na površini zemlji. Otuda, kažu islamski učenjaci da je dozvoljeno da čovjek potare rukama svojim sa svim onim što je od same zemlji sa što je što potiče od zemlje. Što znači da ti je dozvoljeno da potareš svojim rukama o zemlju bilo koje je da ona vrsti. Bilo da potareš po prašini. Pazite. Ili o ilovač, ili o kamen, koji također potiče od zemlje. Ili od bilo šta, što je znači osnova njegova zemlja, pod uslovom, kako kaže islamski učenjaci, draga braća, da nije to prerađeno u nešto drugo. Pa navodi primjer cement. Razumijete, koji je osnovništa? Potiče od zemlje. Ali je prerađen onaj, tako da s strane čovjek mora voditi računa oko toga. Ili gips, razumijete. Navodi islamski učenjaci da nije dozvoljeno zato što su to ljudi onaj, bez obzira što potiče korijen od zemlje, onaj, preradili. I na tom stanovištu, kažem, stoji većina islamskih učenjaka. Između ostali same Buhanifa, ali i na to tome Mezhef Hanefijski. I onaj, kažem, većina islamski učenjaka i to je ono što podržava vanjština, draga vraćo, kur'anskog ajeta. Oni kažu, prvi islamski učenjaka, kažu ovdje ovom kur'anskom ajetu fem sahubi uđu hikumu a idiku kaže potarite svoje lice i šake sa dijelom od, od, od ove prašine. Razumite li? min mi znači dio od prašine. Što kao da je cilj šarijata da ti ostane dio prašine na čemu? Na licu. A kažu kamen, nema prašine na njemu. Razumite li? Međutim došao hadis Allaho poslanika sallallahu alihi u osrednog da je poslanik slusena puhnuo ruke nakon što je potrao šta? zemlju. Što znači da nije cilj šarijata ne u kom slučaju da ti ostane prašina na tvome tijelu. Nego da je to propis od Allah subhanahu wa ta'ala koji je ibadat. Tako Allah je včano naredio da uradimo kao zamjenu šta? Za abdest. Ili za gusun. Ima još drugi, kažem, argumenaca i sunata poslanika, Allah-u poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji jasno počuju draga braćo, da je dozvoljeno da čovjek potare i da udari onaj prilikom tejemuma Od zemlju i sve ono što potiče iz zemlje i od zemlje pod uslovom da nije prerađeno. To su ta četiri uslova, ukratko rečeno, koja se moraju ispoštovati da bi naš tejemum bio ispravan i da bi bio valjan. Sada se postavlja pitanje, draga vraća, kako to se uzima tejemum? način uzimanja tajemuma ovom hadithi koji došao od Ammara ibn Asira radiyallahu ta'ala allahu poslani sallallahu alaihi wa sallamu je naradio da potere lice i šakke razumjetu i dosi su hadisi koji bilje žiman Bukhari i muslim također iz koji se vidi Da je osnova, draga braćo, potrati lice, pa onda šake. Međutim, došao je hadith koga biljež imam i bejhaki, rahmetullahi alejh, i ko vas zeli jedan dio islamskih učenjaka, da je obave za draga braćo, potrati lice i potrati ruke do, iza laktova, kao što to uzima abdest. Neđutim sneđov hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Plus još da napomenem da je potrebno da kažu dva puta udariti. Pa idemo bitno stvarom hadis koga bi je imam Bejhakî. Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Inne ma kana yakfik dabratan" Dono ti bi lo puta o zemlju. I da poteri svoje lice i ruke I da potareš ruke do iza laktova. Međutim, ovo kažem, prvo, sene do ovog hadisa, draga, vraćo je lanac slab. I ne može se nikako usporediti sa hadisom koji bilježi ona imam Buharija i Muslim. Zatim, hadis koji je došao također od Jabribne Abdillaha. Pazite, iz koji se vidi Da je Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam jasno rekao da se ovdje podrazumijevaju samo šakje. Ali kažu islamski učenjaci, pazite draga vraćo, da je dozvoljeno, kažu islamsku učenjaci, i ako bi ovaj hadith koga bilje Žinom Behaq bi bio vjerodostojan, kažemo nema zapreke, nema zapreke, da čovjek udari i dva puta, kao što je došao taj hadith drugi, dva puta od zemlju, i da potare i do šaka, ali ne da smatre da je to vađib. Razumijete mi? Nego, obaveza minimum jeste udariti jedan put o zemlju ili potrati jedan put, znači o kamen, ako se o kamenu, potirete kamen i onda potrati lice i šake i šake samo, a što se tiče ovog hadisa koji došao za dva puta udariti i potrati do laktova, u slučaju da kažemo da je on vjerodostojan da prihvatimo. Mišljeni oni islamski učenjaka koji kažu da je ovaj hadis vjerodostojan, mi kažemo da je to hadis koju pučuje na potpunjavanje te jemuma. A nijukov slučaj da je to vajadživ. Jer li razumijete? Mada, kažem, veliki du islamski učenjaka kaže da je ta hadis, šta? Da je, da je slav. Otuda, nema sumnje, ono što je sunnet Allahu u poslanika sallallahu alaihi wa sallam obaveza u potrati jedan put samo rukama o zemlju i onda se tako sa tim rukama potrati svoje lice i šake. Pogotovo što je ovo mišljenje bilo draga braća Abdullah ibn Abbasa radi Allah ta'la ta I to je ono što spomenuo sam imam Trmizi ovdje. Kaže Abdullah ibn Abbas radi Allah ta'la ta koji je bio terjumanom Kur'ana. Qur koji najbolje poznavao nafsi riznacini Kur'ana kaj je pogledajte Allah subhanu wa ta'ala narede u Kur'anu assariqu wa sariqatu paqta'u aydiyahuma jazan vima? kesaba naka'ala min Allah kaj Allah subhanu wa ta'ala krali vitsu krali vitsi osi ruke tako došro ruke ni rekos ni došaka ni do lakta wa ruke Iđma ummeta, draga braćo, jeste da se kradnjivcu sjeće ruka dokve šaki, samo šaka. Iđma ummeta. Tako da je Abdullah ibn Abbas radi ta'ala na razumio da je ovaj Kur'anski ajet gdje kaže Allah Subhanahu wa ta'ala Kur'anu šta? Femsehu bi vujuhikum wa ajdikum. Kaže potarite šta? Po vašim ljicima, kad govori u kontekstu tajemuma, potarite po vašim ljicima i, i rukama nije rečeno šakama, nego rukama, kaže Abdullah ibn Abbas, ovdje se isto tako podrazumijeva do šaka, jer kaže, pogledajte, a jetko je o abdestu, kada je htio Allah subhanahu wa ta'ala da njegovi robovi operu prilikom uzimanja abdesta do laktova, on je naglasio i ispodvukao, Allah je šanu, napomenuo da se to šta, pere do laktova. Faksilu u Operite vaše lice, šta? I ruke do laktova. Kao da je osnova da teksovi u Kur'ana draga brače, kad govori se o rukama da se to odnosi šta do šaka. I to je ono što je razumiju Ibn Abbas i na je bila njegova fetsma i njegovo razumijevanje da prilikom uzimanja tejemuma treba potreti samo šake. Jel, razumite. To je prilike znači te bile neke bitne mesele koje govore, znači, koje je ubitno spomenuti kad se govore o tejemumu, još samo onda da napomenemo, draga vraću, da tejemum kvari i sve ono što kvari, šta? I abdest. Plus, još dvije stvari. Prva od tih stvari, izlazak namaskog vremena, u kojem se uzeo tejemum. Čim izađe namasko vrijeme, mi kažemo, ti si izgubio Temu, tvoj temu je pokvaran. A to abdest ne kvari. To je ono što se čime se razlikuje temu od abdesta. I druga stvar. A? Dolazak vode. on a, Do te mjere draga vraću da islamski činjazi kažu u slučaju da voda dođe, a čovjek u namazu obaveza je tada da čovjek prekine šta namaz ukoliko ima vremena zato i da se abdesti I onda da planja. Inorganic. To bi objelakili znači bileti neke osnovne stvari oko tema. Al, tema. 3 3. Boring upućuje da ne bi bilo da da ne bi bilo zapreke zato što je, je Allah poslani sallahu alaihi wa sallam uzeo tajemum od zid u Medine. Ima predaja da je uzeo od, od zid koji je bio lijepljen lagometar i koji je bio lijepljen i to je bilo čerpič koji je kod nas je, od čerpiča. Jest. Venšina u puću je da ne bi bilo zapreke od takvo nešto uzeti. Ali ovdje se podrazumio Allahu Alemu, što kaže islami skućenjaci što je preazio nešto u njega ubacivano i u druge one stvari. E, tisti, je tista zemlja. Tista zemlja, pa zato ti kažem, a je ciment, ciment recimo, ciment, ciment je predak. prerađen. Prerađen, eh. To se podrazumijeva, al' prerađen da se da ima nešto u njemu još. E, dodatak. Dodatak je. Pa blok. I blab je. ti kamen, glata kamen koji ne mora bude proširen, kažem. Kako... Jest, može doznati od Rik, nema nikakvih zaprki. On kamen od mermerista, kažeš da je slučajno, nema zaprke. Spomenio sam slučajno tu stvar. U to vrijeme se spoil. Na nas, može, može, onda azlika ispodne kad uđe podne. Na ispodne kinje opcije na putovanju. Na opciju tu na putovanju. Ne bez ne bez putovanja, niti ne spaje bez putovanja. A sve što budemo na nas. A već si onaj. Nije dozvoljeno. Nije obaveze da obavnaš. Ne, ispravno. Jer ti si skinuo što je sa tebe. Onaj. Stigna draga braću. Nije dozvoljeno da čovjek, ako preovlada mišljenje, da će voda doći. Pazite, u ono bitna stvar. Da će voda doći ili da će naći vod. Prije je staka namaskog vremena. Nije mu dozvoljeno da klanja u njegovom početku. Nego od, od, odvuće. Namaz skroz do predisek tog namaskog vremena. Jeste. Doklad postoji mogućnost. I jeste, nije on provladao a mišljenje da će naći vod. Jel razumijete? U tom slučaju nije da klanja dok pred samom istekna vaskog vremena. Razumijete, veoma bitna stvar. Jeste, ra, jeste radi se, uh, ali ako mu a mišljenje, ako mu provladao mišljenje da nema vode, Is bio siguran da nema vode i klanja, pa mu se nakon toga pojavi voda, nakon što je klanjao, šta? Nije dužno onda da obavlja, jer je obnovi namaz, jer oni u je uradio shodno ono nešto prevladava mišljenje Allah subhanahu wa ta'ala zadužio čovjeka da radi po onome što mu prevladala mislenni što je sikula onaj na koji smo i eto je nedaleko vode znam da se islamski islamski učeniaci od prvog islamskog ulaska vremena O kojem se namasko vremenu radi, razumiješ? Tada, čim namasko vreme uđe, tada je tebi upućuje se naredba Allah subhanahu wa ta'ala. Tada te Allah obavezduje da počneš tražiti vodu. Se razumiješ? E, od tog početka obraćanja Allah subhanahu wa ta'ala tebi naredbi, ona gledaš da li možeš tići do tije vode. Prije istek namasko vremenu. Koliko možeš obavezati je da ideš i da tražiš vodu, Ako nema oni preklonnih zapreka koji smo spomenuli. Jel' razumiješ? Spomenu također islami skušenjaci, recimo, da čovjek nađe vodu, ali da se nađe u da mora puno skupo da plati. Primjer, gdje će biti voda na što je njegovog imetka. Ko se zna nekad desi na hađu, nema vode i nešto zapisati čovjek da u takvim situaciji, da plati možda po, po 50 maraka. Jeste, jeste, litar vode ili dva litra vode i tako da su. Slične situacije bivaju, razumiješ? onaj i tako gdje što ne pa svoj metak znaš ja, je je je je je je jest smo rekli ali mora prevladavati sve znači mišljenje nije samo ono u To ti onda spada ako se bojiš za svoje zdravlje. Ako je hladno vrijeme, to je spada onaj, kao imaš vodu, ali ne možeš upotrijebiti. S da je islanski učinac, draga braćo, kad govori ovo meseli, to su svomljali jedan put. Ukoliko se čovjek najednije u situaciji, recimo, da se probudi džunog. Probudi džunog. I ima vod ali dok je bude ugrijao, on najisteće mu vrijeme. Da li će tada dati prednost da ugrije vodu i da se okupa, što je uslov šta? Također ispravnosti njegovog namaza ili će dati prednost vremenu, što je također uslov ispravnosti namaza, jedno i drugo. I to islam skričanac ja naziva i dihamuši rud. Kada bude te skoba među samim šartovima u uslovima ispravnosti namaza ili nekog i Čemu će se dati tada prednost? Da li će se dati vremenu ili će se dati, dati vodi? Ima razljelađa islamske učenja kad ono što ispravno daće se, se prednost vremenu. Daće se prednost tada vremenu jer onaj Allah subhanu wa ta'ala dao zaminu za vodu i nemogućnost uzimanja vodi ali stvar vremena, tisna, razumite. Mada, kaže jedan dio islamskih učeniaka da čovjek tada treba biti oprezan, kažete, ispred ostrožnosti, da će prednost vremenu uzeći će se odmah, nakon toga, ugrijati vodu i okupati i opet klanjati šta? Taj namanski vakat, još jedan put, razumijete? Je se razumijem? I sigurnost. Jeste. To možemo zviđer, recimo, naidemo kad se pari adzenaza. Zatim nema pošten broj ljudi za adzenazu, a mi nemamo Da ovo, ovo, da da se, ne da, da Eze. Eze. Eze. Eze. Sa snjegom, sa snjegom, snjegom se ne može uzeti temu. Okay. A abdest se može uzeti za snjegom. Abdest, abdest, dojčuje s snjegom, abdest, onaj na taj način što turlet jest i da, ha? Ko sa vodom jeste dok um provlada, a mi što dok mi ne provlada, mišlja, znači da je došlo do svakog njegovog dijela tijela koji Allah svon da naredio da se opere, onaj da je nakvasio i da je došla voda. Samo imaš. Da znači, stvar, stvar tema je bitna i onaj, ha? proba. Da. Um. Možda je još bitno napomenuti, cjedusam se uh, Meselo u slučaju draga vračio da čovjek on ima na sebi rane. Ima na sebi rane. Boji se onaj da ih opere ili da i nakvasi zbog toga što bi se moglo infecirati ili tome slično. Šta će se da uraditi? Spomnim, mislana skuća, da si draga vraća u takvoj situaciji Ukoliko je mogućnosti da zamota te rane kao što znači, šta? Onaj, ako se radi o abdestu a, jest, ili o gusulu, tada će oprati ono što je obaveza oprati, a kada dođe do tih zavoja, on će potrati čitavu, čitav zavoj. Međutim, ako se tada boji ili mu kaže doktor da nekako ne smije doći blizu voda, on Onda, pazite, ima takvi situacija da čovjek neke dijelove tijela može oprati. Evo razumijete? Kao recimo da mu se rane nalazi na nogama. Ili neko kožno oboljenje koji nikako ne smije voda dotači. Može oprati ruke, može oprati lice. razumite Može oprati uzeti temu, ono umes po, po glavi. Ali ne smije oprati recimo noge. Kaže jedan dio islamski učenjaka, onda će oprati ono što se može oprati, a ono što se ne može, zanimljate će uzeti temu. tejemu. I to je jedna situacija, kako navodi, da će se spojiti tada, šta? Da će o, o, je spojiti ono što je osnova, a to je abdest, i ono što je zamjene za tu osnovu, a to je tejemu. Mada ima drugi dio islamske učenjaka koji, koji kažu, ne, neće tada ništa pratiti bez uzrašt što može jedan dio opratiti. Ako se nađe u ovakvoj situaciji, nogu će sa sve uzeti tejemom. I to navodi također situaciju. Onaj, da čovjek ima vode da može oprati samo, recimo, lice i ruke do šraka. Jel razumijete? Toliko ima vode. Ali ne može, recimo, oprati noge. Zapalcimo za nogu. Pola može samo uzeti, oblasti. Šta će sada raditi? Da će uzeti tejemom ili će onaj, Opet ono što se može oprati, a za ono što se ne može uzeti u temu, ista situacija oko, kao što smo malo prije naveli, u svakom slučaju onaj to je isti hadisam Šučenjaka i svako ima od njih argumente i serijata, razumijete li, i bilo da čovjek postupi ovako ili onako, inshallah taala nema problema, mada onaj pranje pranje jednog dijela tjela a zaone dio što se ne može čovjek oprati Da uzme temum, je na neki način šta sigurni. Je razumite. Je da uzme temu, je imao da mu nazva. Prvo hadis taj onaj, prvo hadis slab. Preispravo slab. Onaj like, mada Ima. ima odgore sinate hadis poslunika sallallahu aleyhi ve sellem ne oh, ne zunno iš in ima nika kudla lekturan si mada hadis kam ju hadis islam taj plan kako onda da postanam u uvjet vizanosti temama za par dana malo odnosno na filmu? za tu pravimo razliku pokre generalno zamjena jest šta nam ukazuje na to da moramo stvari što temom nije generalno zamjena za biste razumiješ a određeni predajemo je došto šta to što učin predena ono što ukazuje da da je temom zamjena za biste Koji je izpreda um, je došao temu i za abdest? Pa, preda je, da je rekao, temom um, je zamjena za muslimanu za abdest, koliko ne nađe vode, po makar deset godina. Makar deset godina. Kako je došao, da je posljednika Kako je došao? Tako. Ha? Tako. Zamjena za abdest? Da. I tako došao, da je sredko došao, da je posljednika Mm. De de vodu <muk> A Saaidu, A Taibu, Tahurul Muslimu A inna 10 senin Niko jezim za izamele zao Niko jezim za hadis Dato jezim za tahur, za čistjenje A Saaidu, A Taibu za izamele Čistjenje muslima Niko jezim zao vod, 10 godine Niko jezim zaadis za zamele Niko jezim zaadis zao Niko jezim Kar vismanski učenja si hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Odma dalje. On je in vajad elma, fel yed taqilla, fel yemus basarao. Naka sebu in naka dodirne, on je neka opere. Svetsavodnom, Tako da pravi islanski učenja si razliku. Abdest je on je rafion l-l-hadeth. Rafion l l znači Onaj je čist čovjek od hadese. A tayamum ne čist, nego je samo zamina odnosno samo je mu bihun ibade. Nač je čovjek sa tim jinom sa tayamumom, onaj ne dozvoljava sebi prilazak određenom ibadetu. Šta je dokaz? Dokaz je kad dođe voda apsolutno ona prekida se. Jest više ne važi, razumiješ? U protivnom, u toku namaza u toku namaza Kad dođe voda, na osnovu to što ti kažeš, bilo bi mu dozbiljno da nastavi, razumiješ, da završi namaz. Meži mora prekinuti, i pokvarjeno, apsolutno sa vodom, kvari se, te jemu, razumiješ. Ali opet nisi bih uvori na pitanje, kakav je kaka ona uvijek da se postala, da se postala bezanost, farda za, da nije za farbu. Nije to za farbu. Jeste, ako sam uzeo te na fil, zatekni na farbu kad je on je da što kaže Allah pa sam niklin namaz ali bi nija da zjela čini prema namirama. ono je da što si uzeo niyet tayamma sad ti moraš klanjati sebe, da imam, da opet, ako si tako uzeo to je nešto drugo mi, mi smo rekli ako uzme čovjek nije za napil ne može klanjati nešto već već i od toga ne može klanjati paru. pa da, da ko kaže ja kako su ljudima hoće da uzme, da da se Oči, oči da uči Kru'an. Uzmi abdestise samo snijekom da zvuk toga, što oči da on like, da uči Kru'an. Sa so, takvim, tajem umom, ne možeš klanati fard. I ne dođete vrima dduha, sjetiš, oči da seti, klanati dduha. I uzmiš tajem umom, oči da namaz. I onda sjetiš, da nisla ni fard. Rozumiješ? Ne možeš klanati tajem umom, Znači treba uvijek kad se uzima i abdest i temu, uzimati sada. Abdest, abdest, abdest je nešto, abdest je nešto drugo, mada postoji ta mesela abdest, i u kod abdesta. Abdest, kompletno, jes. kad čovjek uzima abdest, kada čovjek uzima abdest, tada nije ti da sa sebe skine šta, onaj, nečistoću, hadje, razumiješ, i da može obavljati i badet. Tada mu je dozvodno da klanja, i da radi sve i badeti, bilo fardil na filu. Ali razvilađenje među slavnih skućenja sim, ako bude čovjek zanijetio, ti recimo nešto što je napila. fila, stikno, makar se to rado i o abdestu, razumiješ, to je problematično. Gdje sa manjeg na više, one, kada ti dođe fard, koji je jači, ha? ovdje nema problema. Oko toga nije, nije sporno, jeste. Ali ovdje je razvilađenje čovjek, prilikom abdesta, treba voditi račune i da izrađe razvilađenje. Ali definitivno stvar ovdje ona jasna kada je u pitanju jemu. Jest. I poti možeš znajati šta god hoćeš. Šta hoćeš. Jest. Evo, jest. Kada je u pitanju te jemu. I stvari je. A, jest. Jest. I rabde se uvijek tako da čovjek nije ti da ovo se žene otklonite na šistoću i badate, jest. Sve. Jest. Zabde se nije učin. Iste se iste koji se jemu jest. sami, ali treba dva. Može da ostane, znači je glavni kada uđemo na jedan Allah poslanik rekao Marijinu Asiru, onaj kaže inna ma yakfik, inna ma onaj yakfik, a haza, kaže bi ovo Fa darbe Rasulullah s.a.v. darbeten u ahireten. Kaže, bilo ti dovoljno da urađa čovaku. Rekao Allah uposlanik, Amr ibn Asir. I teda Allah uposlanik, udario jedan put. Tako došla predaj. Jasna, a ne potom pitanju, da je dovoljno da uzmiš, udariš jedan put o zemlju sama. I potreš ta Rizitse. I gornji vanjski dio, pazit, gorni manjski dio, šak. Se razumije. A ona što došla druga predaj, ko spominja, da ima Bejheqija, Kažu islamski učenjaci, i ako je vjerodostojna, da, ako kažemo da je vjerodostojna, da prihvatimo misljenje onih islamski učenjaka koji kažu da je vjerodostojna, onda kažu to, to je kao pohovalno, mustahab, ljevše i bolje. I ste razumiju. Ali nije uslov, niti je važiv i nije čovjek u da to radi se objeđenjem da je obaveza. Razumiješ. I ste razumiju. Šta? Čovjek, se nalazi 5 minuta pred istak namaskog vremena. Ukoliko odje i uzme abdest, jer ima vodu blizu, istećemo i to 5 minuta i zaći će sunce ili će izaći sunca 5 minuta sada. je dozvoljeno tada da uzmete jemu? Ne zna. Pa ne hvala to... A vi bi, bi meni tebe često puta nešto liči, znaš, a kada pitaš, vidiš te islanski še ne skažu, onda vidiš da si, možda, možda jest. E ne znam, ne znam, nisam prošto ne znam. Znam za guslu, znam za to, ali za abdest nisam čitao. Znaš koliko ljudi nek, nešto čuje kaže? Belaj. Ne, ne znam. Pa to je to.